«Наша мати – це унікальне явище. А вона не унікальне явище, а саме той народ, іменем якого ви спекулюєте». Марко миттю надяг свою непробивну маску тьмаво проронив за неї. «Навіщо такі узагальнення? Я можу навести цифри? Скільки щороку профспілки тільки на Україні надають безкоштовних путівок трудящим? Скільки збудовано в нас санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів?» Ти ще наведи мені цифри про хліб, м'ясо, городину, садовину, штани, черевики. Ніде в світі люди нічого не знають про ці ідіотські цифри, зате їдять хліб і м'ясо і мають чим прикрити сором, а ми їмо ваші цифри, щоб бути голодними і голими. Я вже багато разів казав тобі, що це тимчасові труднощі, зумовлені ворожим оточенням. Ти ж пам'ятаєш Маяковського? Ми йдемо сквозь револьверний лай. Ти пройшов війну. То не мені ж... Тобі пояснювати. А щодо поїздок нашого керівництва на відпочинок до соцкраїн, то що ж тут незаконного? Ти ж не станеш заперечувати того факту, що мільйони наших трудящих щороку відвідують усі соцкраїни, поїзди, дружби, морські і річкові круїзи, колективні й індивідуальні поїздки, на взамін до нас їдуть і наші друзі. На Чорноморські курорти, у подорожі по Волзі, в Сибір, на Байкал, до Москви і Ленінграда. Хіба це не прекрасно?» Я відслонив з його обличчя маску, зазирнув йому в очі, спокійно спитав. «А ти коли-небудь їздив у якомусь з так званих поїздів дружби? Ти взагалі уявляєш, що це таке?» 300 чоловік, 10 груп по 30 чоловік кожна, валюти по 50 копійок на день, зате в кожній групі староста і парторг, плюс загальне керівництво, представлене своїми власними чиновниками і московськими бонзами з інтуристу КДБ. Може ти розкажеш мені про поїзди, якими комсомольці-добровольці їхали піднімати цілину? На вагон 30 хлопців і 2 дівчини. Ти чув про таке? Ах, я забув, ти з великим успіхом учився тоді в Інституті культури і грав роль Володимира Ілліча Леніна у п'єсі Погодіна чоловік з ружйом. До чого тут п'єса Погодіна? вигукнув Марко. Ми говоримо зовсім про інше. Саме про те й говоримо, що немає на вас чоловіка з ружйом, щоб нагнав вам холодцю одне місце. Вам уже не досить найласіших шматків у себе вдома, закортіло хапужництво в міжнародному масштабі. Ти безнадійно наївний, Миколо, зітхнув Марко. Хіба ти не читав у газетах, скільки разів приїздив до Києва маршал Тіто і скільки разів він полював у наших лісах? Президент Франції Жискар Дестен щороку їздить бити слонів у Центральноафриканській імперії, як особистий гість імператора Бокаси, що літа в Крим до Леоніда й Ліча Брежнєва приїздять на відпочинок всі керівники соцкраїн і ряду зарубіжних партій. Це міжнародний етикет. Для перших державних осіб. Хай Щербицький їде до Чехословаччини стріляти зайців. Це ще якось можна виправдати. Але ж їде не Щербицький. Їдеш ти. Перші особи мають урядові дачі в Криму. Так заведено. А ми з нашими друзями знайшли іншу форму. Це можна б назвати інтернаціональною солідарністю керівництва соцкраїн. Це слід назвати змовою жалюгідних узурпаторів, які паразитують на тілі своїх народів. «Миколо, це вже занадто. Хоч ти і брат мій, але навіть від брата я такого не потерплю». «І не треба. А щоб я не терзав твоїх номенклатурних нервів, то давай домовимося і назавжди. Після цих своїх інтернаціонально-обмінних вояжів не треба до нас приїздити». А він озяв і приїхав після Балатона. Порушив конвенцію, як відомий Паніковський. «Паніковський, здається, крав гусей». Угорщина теж славиться гусьми. Там вивели спеціальну породу з гігантською печінкою на 2-4 кілограми вагою. Гусячу печінку продають французам для Страсбурзького паштету, без якого французи, не французи, так само як без своїх вин, сирів і парфумів. Може, це хотів мені розповісти брат, побувавши в Угорщині на рівні, недосяжному для простого смертного? Але все це я знав і без нього. Марко був як шовковий. Ти, пробач, Микола, без звичного апломбу почав він. Я знаю твою нехіді до і повір. Я б це і не їхав до тебе, але уяви собі, на балатон до мене приїхав сам кадар. То що? Угорщина католицька країна туди міг би приїхати і сам Папа Римський. Ти все жартуєш, а тут справа серйозна. Кадар.